Хома, братику, що з тобою? Геть не підходь, він ще теплий, нікому не дам. Хома, чого ти? Дай його поклади. уб'ю не дам, геть. Візьміть його з стокопанок, задухапайте диявола за ноги, отак. От Вали його на землю, тримай. Та легше батька не забити. Не впустить гетьмана. Насилу вдалося перемогти безтямного велетня і вирвати з його рук дорогий труп героя України, славного козацького ватажка тепер блідого, нерухомого, такого маленького, жалюгідного. Його обережно поклали на розстелені на землі козацькі жупани. Скількох ран на білу сорочку ще текла чорна кров. Татари напали зненацька, і козацький ватажок не встиг, як сліду, яхтися і застебнути свій темно-малиновий самитний кунтуш з китицями. Мати Боже, дивіться, панове, булава! Гетьманська булава в руці! Ход диво, мертва рука булаву утримає. Не випустив голуб сизий булави своєї, Не віддав поганим, і мертвий не віддав. До смерті тримав гетьманські клейноди, оце гетьман. Справді, мертвий гетьман був з булавою. Задубіла його рука, тримала дорогий козацький клейнод. Юрба, що збилась навколо мерця, заворушилась. Розступіться, панове, пропустіть, пропустіть небо, Дайте дорогу пам'ятці, панове, на труп гетьмана. Кинлась жінка з розплетеною золотою косою, і, припавши головою до холодного обличчя вбитого, так і закрила його золотим волоссям. Тату мій, рідний мій! — Хвесю, дитинко, не побивайся, — плакав Небаба, уткнувши своє старе обличчя в мозолястій долоні. Так було Богові завгодно. — Татуні мій, сонечко моє, ох, та він ще теплий, він, він, він ще живий, він дихає, тату, тату! Ой, він розплющив очі, дивиться, татуню мій, не закривай її більше. Сагайдачний справді розплющив очі, він не був мертвий. У Києві, в одній з просторих келій братського монастиря, дехто з вищих монастирських властей козацької старшини зібралися біля постелі вмираючого титаря цього монастиря. Вмираючий титар був гетьман, Петро Конашевич Сагайдачний Рани, які він дістав під Хотином, мужньо захищаючи Польщу і дорогу Україну, з не дорогою для нього людиною, нещасною полонянкою Хвесею, були смертельні Тихо навколо ліжка вмираючого, щойно висловив він усім, хто стояв навколо нього, свою останню волю але це так знесилило його, що підточений ранами і передсмертними стражданнями організм, що він на хвилину впав у забуття. Усі мовчали. На суворому обличчі хвилона небаби, що стояв біля ліжка свого давнього умираючого друга, світилося якесь тихе, глибоке розчулення. На цьому обличчі була написана думка «Сподоби Господи такої праведної смерті всякого доброго козака, вмерти відран за матір Україну, та за її діток. Тут стояв і хома, який не відходив від свого батька з тої хвилини, як виніс його напівмертого на своїх плечах з кривавої січі. На доброму схудлому від горя обличчі цього простакуватого велетня читалося не те, що в небаби. Його дужого тілом лякала ця невидима для нього сила, ця смерть, якась бабуся з косою, що навіть самого батька перемогла, та й його велетня хому переможе». Тут був і Петро Могила, значно змужнілий і, видно, ще більш смутний та задуманий, ніж будь-коли. У головах вмираючого стоїть немолода вже, але вродлива жінка. З-під чорної, ніби чернечої хустки поблискує золоте з яскравими срібними пасмами волосся, чорні очі її опухли від сліз. Це колишня Настя Горова. Шинкарочка молода, дочку якої також золотокосу бранку Хвесю взяв до себе у прийме вмираючий гетьман після того, як її під хотином пощастило яким чином утекти в козацький стан із полону від свого ревнивого кавського санжака. Хеся стоїть на навколішках біля свого вмираючого татуня і тремтячою рукою поправляє під його сивою бородою подушки, білі, як і сивина вмираючого гетьмана. Тут же стоїть. І настана приймачка, чорнявенька і смаглява татарочка, яку хома виносив на своїх богатирських руках до одинадцяти років, і тепер мріє незабаром одружитися з нею. Сагайдачний тяжко зітхнув і розплющив очі. Хвеся перехрестилася. — Це ти, доню? — тихо запитав умираючий. — Я, таточку. — Поклади мою руку собі на голову. Я хочу чути тебе. Веся виконала це бажання вмираючого і припала головою до його грудей».